Negyedik fejezet. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördöktől. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt, végre megéhezék. És menvén a kísértő mondanéki. ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén monda, megvan írva, nem csak kenyére lél az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Akkor vivé őt az ördög a szent városba, és oda helyezé a templom tetejére. És mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy megneüst lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérzd az urat, a te istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatáné néki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondanéki: mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor mondanéki Jézus, eredj el sátán, mert megvan írva, az urat, a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyja őt az ördög, és angyalok jövének hozzá, és szolgálnak néki. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába. És ott hagyva Názáretet, elment és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain. Hogy beteljesedjék, amit Ézsajás próféta mondott, így szólván. Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár Jézus, látott két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és azt velem, hogy embereket halászatok. Azok pedig azonnal ott a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve látott más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik, és hívá őket. Azok pedig azonnal hagyván a hajót, és atyukat követik őt. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzávivék mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngősöket, holdkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyítja őket. És nagy sokaság követi őt Galileából, és a Tíz Városból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról.